Kapitel 1. Hjärnan. En turistguide till kroppens mest förvirrande sevärdhet. Okej, tänk dig att du får en gratis rundtur i världens mest avancerade och samtidigt mest förvirrade maskin. Den mänskliga hjärnan. Du har inte bett om biljetten. Den kommer förinstallerad. Det är som en Ikea-möbel som du föddes med men utan manual. Och nu ska vi försöka ta reda på hur den är uppbyggd. Lycka till, eller hur? När man börjar beskriva hjärnan så stöter man ganska snabbt på en massa ord som låter som om någon hittat på dem fem minuter innan föreläsningen. Rostral, kaudal, dorsal, ventral. Det är som att någon försökt orientera sig i en flygplats där alla skyltar är på latin. Men lugn, det här är egentligen bara riktningar. Upp, ner, fram, bak och... Ja, dramatiken ligger mest i orden. Så vi börjar med superior, uppåt, inferior, neråt. Det hade lika gärna kunnat heta toppen och botten. Men nej, järnforskare älskar ord som får en att låta som att man läst för mycket romersk historia. Sedan har vi rostral och kaudal. Rostral betyder ungefär mot näbben, vilket jag alltid tyckt låter som ett dåligt smädesord. Kaudal betyder mot svansen. Det här är evolutionens sätt att påminna oss om att vi delar ritning med en fisk, vare sig vi gillar det eller inte. Men här finns ett problem. Riktningen byter betydelse beroende på om du är i ryggmärgen eller hjärnan. Det är alltså en GPS som ibland bestämmer sig för att byta nord och syd av ren nyck. Och om vi ändå är inne på geografiska riktningar, ventral och dorsal funkar på samma sätt men också lite tvärtom. Det är som om hjärnan har en intern kompass som varit på afterwork. Men okej, okay, när du lyckats hålla reda på det här så öppnar sig resten av hjärnan som en karta i ett fantasyspel. Vi börjar längst ner, medulla, också känt som förlängda märgen. Den sköter sådant som du inte vill sköta manuellt. Hjärtslag, andning och att stoppa dig från att hyperventilera dig själv medvetslös. Ett slags intern säkerhetsvakt som säger Eh, du, nu tar vi en paus från den här idiotin. Strax ovanför hittar vi pons, järnbryggan. Den är lite som centralstationen för alla signaler som ska till cerebellum, hjärnan, Och där händer grejer. Cerebellum är som en mini hjärna fullpackad med så otroligt många neuroner att den gör resten av hjärnan lite avundsjuk. Ungefär 70 miljarder. Det är fler än hela din storhjärna. Lite ironiskt när man tänker på att människor brukar skryta om sin cortex och intelligens. Lillhjärnan är mer som jag sitter här bak i hörnet och koordinerar varenda muskel du har medan storhjärnan försöker komma ihåg pinkoden till isakortet. Föds man utan cerebellum- så klarar man sig faktiskt förvånansvärt bra- vilket känns som en märklig faktauppgift- som att höra att någon byggt ett hus- utan att använda regler- men att det ändå står upp. Motoriken blir sämre- men intellektet fungerar. Människan är helt enkelt expert på att improvisera. Sen hamnar vi i mitt hjärnan- med sencephalon. Det är en liten del ungefär som ett mellanmål- i den stora hjärnstrukturen. Men här produceras dopamin- vilket betyder att det är hjärnans motsvarighet till ett nöjesfält. Planering, belöning, motorik. Allt får en liten guldkant här. Substantia nigra står för dopamin till motoriken. Och VTA, ventrala tegmentala området. För det där lilla mm i belöningssystemet. Det är alltså här hjärnan bestämmer att yes, den här chokladbiten var värd det. Och om vi zoomar lite till så hittar vi den retikulära formationen som styr sömn och vakenhet. Skadas, den kan man hamna i koma. Så det är en del av hjärnan man gärna håller i gott skick, typ som kopplingen mellan strömbrytaren och hela husets elnät. Peggy, peri-aquaductal grey, är nästa intressanta stopp och den styr smärta och reaktioner på hot. Om du någonsin höjt ett ögonbryn åt ett oväntat ljud så har Peggy varit där och brålat beredskap i någon inre högtalare. En sedan kliver vi upp till diencephalon, mellan hjärnan. Här finns thalamus, hjärnans gigantiska rondell. All information från sinnena passerar här. Syn, hörsel, känsel. Allt ska in och sorteras. Det är som postnord, men faktiskt fungerande. Mitt under thalamus sitter hypothalamus, generalchefen över ditt autonoma nervsystem. Den startar upp stressresponser, reglerar dygnsrytm, styr hormoner via hypofysen och ser till att du överlever vardagliga irritationsmoment som att stå i köp på Systembolaget en fredag. Hypotalamus ser en signal från amygdala och tänker oj fara och drar igång så att hjärtat rusar. Den är i princip en konstant småstressad projektledare som är bra på sitt jobb men inte alltid är lugn. Sen finns tallkottkörteln, pinealgland. Här produceras melatonin och ja. Descartes trodde att själen bodde här, vilket känns som att han mest gissade medan han tittade på anatomisk bingo. När vi slutligen nått storhjärnan till en cefalon, är vi framme vid hjärnans snidiga övervåning. Här finns de klassiska loberna, frontal, temporal, parietal, och occipital. Och under dem ligger ett myller av strukturer som låter som de borde vara huvudpersoner i en fantasyserie: Amygdala, hippocampus, striatum, nucleus accumbens. Det så kallade limbiska systemet, som något oeniga forskare försöker beskriva, innehåller delar som styr rädsla, minne, motivation och reaktioner på hot. Amygdala är inte bara skräckens hemvist. Den reagerar också på positiva känslor, vilket gör den mer nyanserad än dess skräckfilmsrykte. Hippocampus lagrar minnen och hjälper dig hitta i rummet. Den entorinala barken är också viktig här och är dessutom den som drabbas först vid Alzheimer. Därför tappar man minnen och orienteringsförmåga. Strukturerna krymper och ventriklarna, hjärnans vätskefyllda hålrum, växer. Detta leder oss till basala ganglierna som är hjärnans motoriska och motivationsmässiga gatekeepers. De hjälper dig starta rörelser och stoppa oönskade sådana. När dopamin saknas, som vid Parkinson, blir det svårt att initiera rörelser eller stoppa skakningar. Det här Nucleus Accumbens bor, belöningssystemets VIP-lounge. Dopamin kommer in och hjärnan tänker, vi gör det där igen. Och över allt detta ligger cortex, den väckade ytan som ser ut som någon knådade rosa deg och sen bestämde att det var evolutionärt perfekt. Här sker språk, planering, synbearbetning, problemlösning, allt det där vi människor gillar att skruta om. Kapitel 2. Känslor, minnen och varför hjärnan ibland känns som en dramatisk tonåring med för många knappar att trycka på. Om kapitel 1 var en rundtur i hjärnans geografi så är detta mer som att tjuvlyssna på hjärnans interna personalmöte. Det där kausiga mötet där alla avdelningar pratar samtidigt, någon ritar på whiteboarden och hippocampus sitter i hörnet och försöker komma ihåg vad alla sa för 20 sekunder sedan. Vi börjar där mycket drama brukar börja, i det så kallade limbiska systemet. Och ja, forskare bråkar fortfarande om vad som egentligen ska ingå där. Det är som att försöka göra en Spotify-playlist där ingen kan enas om, om låtarna är indie, pop eller känns rätt på en regnig tisdag. Men det finns några klassiker. Amygdala, vår personliga övervakningskamera, är alltid påslagen. Alltid. Om någon smäller igen en dörr lite för hårt känner Amygdala hot, explosion, sabotage och trycker på larmknappen. Men den reagerar också på positiva känslor, så det är inte bara skräck och panik där inne även om det ofta får huvudrollen i våra känslomässiga katastrofscenarier. Amygdala har dessutom en direkt linje till hypotalamus, vilket betyder att den inte bara skriker, den får saker att hända. Stresshormoner, pulsökning, autopilot, ett känslomässigt SOS-system som inte ber om lov. Precis bakom ligger hippocampus, minneschefen. Jag tänker mig att hippocampus är den som sitter med glasögon på nästippen, en kopp te och en hög postitlappar. Den sorterar minnen, formar dem, flyttar dem till pannloben där långtidslagringen finns. Men den är också viktig för rumsuppfattning. Den hjälper dig att hitta hem, parkera bilen och minnas var du ställde kaffekoppen för två minuter sedan. Och ja, när den entorinala barken som ligger in till börjar brytas ner vid Alzheimer, då faller hela GPS-systemet. Minneskartan smulas sönder och ventriklarna vidgas som om hjärnan försöker ge plats åt något som inte borde vara där. Sen har vi BNST, som är som amygdalas kusin med specialintresse i oro. Tänk om något dåligt kunde hända, någon gång, kanske eventuellt. Det är den långsamma malande känslan, till skillnad från amygdalas akut fara-knapp. Och där någonstans, i virvaret av nervbanor, finns singulat cortex, specifikt anteriora delen. Den är en sorts känslomässig moderator som försöker reglera alltihop. Låt oss ta ett djupt andetag och inte kasta oss ut genom fönstret känslomässigt, säger den. Mindre känt är att bakre delen jobbar ihop med minne, mest i kontakt med hippocampus. Det är som två våningar i samma byggnad med helt olika hyresgäster. Sen kommer orbitofrontala cortex, OFC, som sitter precis ovanför ögonen och jobbar med att värdera saker. Beslut, konsekvenser, hur dåligt en idé är innan du gör den. Allt det där som ofta brister när man är hungrig eller trött. OFC är som hjärnans livscoach. Är det här verkligen rätt val? Men ibland tar den rast. Och nu, låt oss prata om hjärnans belöningssystem. Den delen som får oss att fortsätta äta choklad, scrolla sociala medier och köpa fler grejer än vi behöver. Här hittar vi Nucleus Accumbens som sitter på bästa läget mitt i de ventrala delarna av basala ganglina. Det är här dopamin levererar sin magi. Man kan säga att Accumbens-kärnan är hjärnans inofficiella här i ett slags VIP-avdelning där dopamin kliver in med solglasögon och säger vi gör det här igen. Och dopamin är inte bara glädje. Det är förväntan, prediktion, lärande. Dopaminsignalen är egentligen hjärnans sätt att säga blev det som vi trodde, om inte, justera algoritmen. Hjärnan fungerar alltså lite som en ständig uppdaterande mjukvara fast utan release notes och med betydligt fler känslomässiga buggar. Basala ganglerna hela det där kompakt namngivna klustret av putamen caudatus globus pallidus jobbar tillsammans för att initiera rörelser och stoppa andra. De är motorikens dörrvakter. Ska rörelsen in? Okej. Okay. Har den druckit för lite dopamin. Tyvärr den får inte komma in. Parkinsons sjukdom är ett resultat av att dopaminproduktionen minskar, särskilt från substantia Nigra. Då blir det svårare att starta rörelser lite som när batterierna börjar ta slut i en fjärrkontroll. Och striatum, särskilt caudatus, hjälper oss lära oss sekvenser. Först gör vi detta, sen detta, sen detta. Som att lära sig knyta skorna. Eller för vissa av oss, att knyta skorna på nytt varje gång för att vi glömmer hur det fungerar. Sen har vi storhjärnans bark, cortex, som ligger som ett skrynkligt täcke över allt detta. Neokortex är den nyaste delen, evolutionärt sett. Och det är den som gör att människor bygger städer, skriver böcker och argumenterar på internet- den är tunn men enorm i yta, tack vare alla vindlingar. Gyri och sulsi, rynkor och fåror. Vårt yttre bevis på att naturen ibland löser problem genom att knöla ihop saker så de får plats. Varje lob har sin specialitet. occipitalloben handlar om syn. Den är som en avancerad bildprocessor. Djup, färg, rörelse, allt analyseras. Temporalloben sköter ansikten, språk och vad är det där-funktionen. Parietalloben håller koll på rummet omkring dig och på själva kroppen. Känsel, smärta, orientering. Frontalloben, pannloben, är hjärnans vd. Här finns exekutiva funktioner, planering, impulskontroll eller bristen därpå beroende på dagsform. Slutligen, mitt inne i allt, flyter hjärnans ventriklar. De där hålrummen fyllda med cerebrospinalvätska. De är hjärnans egen jacuzzi. De ser till att hjärnan är skyddad, nedkyld och försedd med näringsämnen. Trots att de inte innehåller en enda neuron är de livsviktiga som en tyst assistent som springer runt bakom kulisserna och fixar allt utan att någon märker det. Och med det har vi gått igenom hjärnans anatomi och känslovärd från topp till botten från skakiga motorprogram till dopaminlir från minnesstrukturer till kroppens akuta larmsystem. En intern organisation som på något sätt får allt från att gå, prata och känna till att fungera tillsammans trots att många delar aldrig ens verkar ha haft ett gemensamt möte.